Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre treapta a doua a rugăciunii. Trebuie să spunem de la început că acela care se nevoiește cu ea se ridică de la rugăciunea cu buzele la rugăciunea minții, cu condiția ca rugăciunea buzelor să fie cu atenție și să devină rugăciune. Astfel, obișnuindu-se cu rugăciunea lui Isus cu buzele, cele mai însemnate elemente al acestei rugăciuni sunt atenția, închiderea minții în cuvintele rugăciunii lui Isus, a rosti cuvintele rugăciunii fără silă, cu căință duhovnicească și a ține puțin respirația în timpul rostirii cu mintea a rugăciunii Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Dacă acestea sunt necesare și la alte rugăciuni, cu atât mai mult sunt necesare la rugăciunea lui Hristos. Rugăciunea lui Iisus, când este făcută cu toată atenția, este rugăciunea pe care trebuie să o facă omul cu mintea. La Sfinții Părinți această rugăciune are această formă. Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Trebuie să avem în vedere și faptul că rugăciunea minții este obligatorie nu numai pentru monași, ci și pentru toți credincioșii, deoarece Marele Apostol Pavel se adresează tuturor creștinilor când zice Rugați-vă neîncetat! Părintele Cleopa Ilie zice, fiindcă suntem oameni și avem trup. Trebuie, desigur, să ne închinăm lui Dumnezeu și cu metanii trupești, dar fiindcă El este Duh și minte și mai presus decât toate duhurile și mințile, de aceea și noi trebuie să-i aducem rugăciune cu mintea și cu Duhul, deoarece astfel de rugăciune este cel mai potrivit și mai aproape de El, deoarece... Acest fel de rugăciune este cel mai potrivit și mai aproape de el după firea lui, deoarece fiecare iubește pe cel asemenea cu sine. Acest lucru nu ne-a învățat pe noi un om, ci însuși Fiului Dumnezeu care ne-a zis, Tatăl astfel de închinători voiește. Duh este Dumnezeu, și cel ce îi se închină trebuie să i se închine în duh și în adevăr. Dar o astfel de închinare în duh și în adevăr se face mai ales cu rugăciunea minții și a inimii. Tocmai de aceea și Dumnezeescul Părinte Grigore Sinaitul a învățat această lucrare a inimii nu numai pe monahii din Sfântul Munte, ci începând de aici a mers învățând această lucrare și pe râvnitorii cei căsătoriți, ca să o cunoască și până chiar și în țara românească. Apoi, luminatul sfânt grigorii al Tesalonicului, în diferite cuvinte, nu numai că îndeamnă pe toți creștinii să se roage cu inima, ci și un întreg cuvânt îl trimite filozofilor Ioan și Teodor care trăiau în lume, carora le descopere tainele Sfintei Rugăciuni și a trezviei. Și iarăși, Dumnezeescul Părinte Grigore, teologul, arătând că prin această chemare a numelui lui Hristos se naște în inimă dragostea pentru El, zice: Cei ce iubesc mult pe cineva, obișnuiesc să pomenească cu dulceață chiar și numele aceluia. Acest lucru. Îl adevărește și Sfântul Isaac Sirul. Când se va porni pomenirea lui Dumnezeu în mintea celui ce îl iubește, îndată sufletul său varsă mulțime de lacrimi, fiindcă dragostea are obicei să verse lacrimi la pomenirea celor iubiți. În ce privește înfrânarea de la mâncare și îndeletnicirea cu postul, lucrul este foarte necesar celor ce se îndeletnicesc cu rugăciunea minții. Dar post și înfrânare de la mâncare și de la somn nu peste măsură, pentru că astfel de post produce pagubă în loc de folos. Despre aceasta, Marele Vasile învață măsura nevoinței trupești să fie potrivită puterii trupești a fiecăruia dintre noi, iar maxim mărtuisitorul, arătându-ne aceleași lumi, adică în postul și nevoința trupească să folosim calea împărătească, zice. Dă trupului după puterea lui și toată nevoința ta îndreaptă spre lucrarea minții. Adică trebuie să avem trupul sănătos și nu neputincios peste măsură, fiindcă lucrarea minții cere și un trup sănătos. Prin urmare, trebuie să fugim cu tot din adinsul de postul nemăsurat, și de nevoința trupească exagerată. Iar acum să spunem ceva și despre căldura care se produce în timpul acestei sfinte rugăciuni ca să cunoaștem care este din fire și care de la draci, care din harul și darul lui Dumnezeu. Să începem cu descrierea acestei călduri, după mărturia Dumnezeescului Calist, patriarhul Constantinopolului. El zice, mai înainte de toate vine o căldură de la rărunchi, care ne cuprinde și care se arată ca o înșelare. Totuși, aceasta nu este înșelare, ci o lucrare firească produsă din lucrarea voinței. Dar dacă cineva ar socotică această căldură, este de la har, atunci cu adevărat se înșeală. În toate cazurile când se produce o astfel de căldură, lucrătorul rugăciunii nu trebuie să o primească, ci să o respingă. Apoi vine o altă căldură de la inimă. Și dacă mintea în acest timp coboară la gânduri de desfânare, atunci, fără nicio îndoială, este înșelare. Dar dacă tot trupul se încălzește de la inimă, în timp ce inima este curată și fără patimă, și este ca și cum s-ar alipide de adâncul inimii, atunci, cu adevărat, este o lucrare a harului și nu este înșelare. Sfântul Teofan Zăvorâtul Zice, adevărata căldură este un dar al lui Dumnezeu, dar este și o căldură firească care este rod al străduințelor și al stărilor noastre proprii. Acestea se deosebesc între ele ca aurul de pământ.